Sábado, 11 de xullo de 2020. Como case que todos os luns aquí estou con Vosco de novo, nun quilómetros de valde, xa sabedes, eu son Juan Ortiz, xordel en Twitter. Tamén, se queredes, podedes contactar comigo no Twitter deste este quilómetros de valde que como comparte. Conta co quilómetros gratis que se grava en castelán. Podedelo topar buscando dos dou xeitos Por kilómetros de balde ou por kilómetros gratis Ainda que o arroba especifico é arroba kilómetros gratis Que era máis curto En esta ocasión, dende o paseo da praia de Santa Cristina Que, bueno, estou xa a piques De cruzar a Ponte Pasaxe Vou dar unha voltarría Como moitas veces fago cando é sábado parece que están as gaipotas un pouco mosqueadas, non sei se as escoitades pois mañán cando escoitedes esto xa haberán pasado pero mañán, supoño que sabedes que aquí en Galicia e tamén no País Vasco vai haber eleccións eh, cada vez que hai eleccións tócame a responsabilidade de lesir a quen votar eh, e de decisión é do que vos quero falar oxe non de políticos e non de votacións, pero sí de toma de decisións Vos de... pues, como facedes Cada vez que tedes que decidir algo o facedes a sentimento ou ven mirades a cousa dunha forma máis objetiva, máis científica, máis veros prós, veros contras e a partir daíí tomar a decisión que en principio sempre vai ser correcta. como decía... Pedro Sánchez no, no seu podcast, non? Vala extra. Aí, non sei, non sei se foi no último episodio ou no penúltimo. Cando te fas unha decisión, as decisións sempre son correctas. Cando menos ao principio. Despois xa veremos, pero... Decidas o que decidas, vai estar ben decidido. Pero como tomas esa decisión? Eu recoñezo que aínda que me gustaría poder presumir de que son moi racional e de que teño en conta moitos factores e a partir dai pois efectivamente tomo unha decisión decido exactamente que o máis apropiado, o máis eitoso que máis me convén. non o faco así <ríe> si ás as veces si ás veces. pero penso que as máis das ocasións son un pouco a sentimento, ou cando menos empezo dun xeito empezo tentando ser racional e finalizo En plan, veño, esto Tamén creo que moitas veces por acabar pronto Obviamente, cando se trata de cousas que teñen unha importancia relativa Nas cousas que si sí que poden supoñer Cambios importantes Para mí, para as persoas que me rodean Neses casos, no traballo, por exemplo Neses casos sí que para nada son a sentimento E aí sí que e que as cuestións sean, estean ben sopesadas. Pero, a que ven toda esta leiria? Pois é toda esta leiria, ven a que xa hai bastantes meses. No máster de evaluación, como unha de tantas técnicas, explicáronnos como deberíamos tomar decisións con respecto a as decisións de evaluación. Nunha, así, facendo como moi rápido, moi rápido, moi rápido, dicando... Plantexas un deseño dunha evaluación, o que base plantexar ao principio unhas preguntas que queres respostar, queres decir, está ben esto, non está ben, é rápido, non é rápido, paga pena, non paga pena, ti plantexas unhas preguntas, e como sabes si esas preguntas cumprironse ou non se cumpriron? Pois a través de indicadores. Os indicadores non é que sexan xan directamente ou que responden directamente á pregunta, porque ás veces é imposible, sobre todo cando son cousas así. Non, por, ese, por exemplo, imaginádevos, eh, nun proxecto nos que facemos nos Arquitecturas en Fronteiras en Internacional. Pois Un exemplo faciliño, eh? a pregunta poderia ser eh, conta a unha comunidade guatemalteca na costa sur do pacífico quase infraestructuras de saúde necesarias. Esa podría ser a pregunta da avaliación, unha das preguntas da avaliación. E o indicador poderia ser se si conta cun centro de saúde, por exemplo, ¿no? Unha vez que tes o indicador, tamén tes que facer unha especie de, que poñer unha especie de criterio que indique se si ese indicador cumpriuse ou non se cumpriu. Neste caso, por exemplo, este criterio poderia ser Se si a comunidade conta cun centro de saúde, entón sí. Se a comunidade non conta cun co centro de saúde, entón non. En realidade, na xerga evaluativa a este criterio chamaselle estándar. Que a min non é unha verba que me goste demasiado, porque estándar implica cousas que non son exactamente eso, se non estás metido, No te das avaliacións, obviamente. En este caso, o estándar sería moi sinxelo pero, ás veces, ese estándar pode ser unha porcentaxe. Decir, se o 80% de non sei que cúmprese, entonces o indicador está cumprido. se está por debaixo do 80%, pois non está cumprido. E unha das dificultades é fixar ese estándar. Nas clases, de xeito así que, ademais, arquitectónicamente, a mí me parece estupendísimo, facían a metáfora de que este estándar era como a liña das cubertas. Se si vos pensades nunha casa, nas casas que debuxan os cativos, casas a dúas augas, o tellado a dúas augas, entón, arriba de todo, está, hai unha liña a partir da cal. Se a unha gota de auga cae á esquerda, vai por, unha, por un lado da cuberta, e se cae a dereita desa línea, verte polo outro lado da cuberta. Se queredes saber, esa liña chámase limatesa. Limatesa porque separa as augas. Se as liñas que nunha coberta recollen as augas, chámanse limas ollas. Podemos asegurar que non é nada sin sinxelo. Eso é de fixar este tipo de estándar. Fixar ese criterio, plasmar ese criterio, telo ben claro na cabeza, para decir... Si se dan estas condicións, entón, si sí, ese non se dan estas condicións, daquela non. Porque as decisións, en realidade, os factores que nos atopamos cando temos que tomar unha decisión, normalmente non son un só, senón que son unha chea deles. Entón, tens que empezar a fixar non un estándar, senón unha morea de estándar. Eh, Repito, se as cousas non son serias, non implican cambios que realmente van a afectar ás nosas vidas ou a miña vida, cando falo de min dun xeito importante, é moito máis doado, tamén é moito máis preguiceiro facelo a sentimento. E, como dín, non anuncio, malo será. Un episodio cortiño, penso, non sei se... Esto... A verdade é que non sei o tempo que levo, de que me... bueno, dez minutos, que a ver en canto deixo. E nada, que aínda non decidín o que vou votar mañan, farei no asentimento porque negome a leerme todos os programas de todos os partidos, votei unha ollada ao que di a coordinadora galega de ONGD con respecto ao que pensan cada un dos partidos que se presentan no eido da cooperación, pero que non deixa de ser un eido máis de todos os que nos afectan na vida. Así que farei nota basándome nas cousas que penso que poden ser mellor. Non son para mí, senón para todas as persoas, e sobre todo pensando nas, un pouco nas ideoloxías, porque podo, podo asegurarvos que non existe ningún partido político co que me una simplemente a algún tipo de simpatía. Realmente é eso. Antes sí, antes podía decir que sentía simpatía por algúns dos partidos, a día de hoxe non. De feito, de mañán vai ser complicado, porque de verdade que teño razóns e poderosas para non votar a ningún deles. Pero quero votar a algún. Así que farina ao final, a sentimento. Bueno, meus, nada, que a tolos que ven, que está facendo unha mañán moi tranquiliña, que polo de agora só me atopei cunha persoa do Servizo de Limpeza das Rúas que estaba facendo o seu traballo aí xa bastante rato e vou seguir por aquí pola Ría do Burgo. Grazas por escoitarme e vémonos no próximo episodio. Chao meus!